Жук. У світі існує понад мільйон видів комах. Чверть із них – жуки. Жорсткокрилі. Вони дуже відрізняються один від одного за формою і розмірами, але мають спільну ознаку – пару тонких ніжних крилець під жорсткими вигнутими зовнішніми крилами. Світлячки. Це літаючі жуки, які світяться у темряві. Вони приваблюють партнерів для розмноження спалахами світла на своєму черевці. Відомо 1900 видів цих комах. Самки деяких із них не літають, і тому їх помилково називають світляними черв'ячками. Деякі види водяних жуків полюють на пуголовків та мальків риб. Перед тим, як пірнути на глибину, жук піднімається на поверхню води, і набирає повітря у спеціальну порожнину під крилами. жуки гноєвики збирають гній у свої рідні кульки, щоб відкласти туди яйця. Коли з яєць вилупляться личинки жуків, вони живляться цими запасами. Величезні жуки олені. Вони ж рогачі, завдовжки 7,5 см. Самці часто б'ються один з одним своїми рогами, великими верхніми щелепами. Самозахист. Тварини захищаються від ворогів різними способами. І товста броня, і гострі голки, і сильна отрута, і застерігаюче забарвлення, здатні зупинити багатьох нападників. Деякі тварини – Вимушені просто ховатися або втікати від ворогів. Риба-їжак сильно роздуває своє тіло, ковтаючи воду доти, доки голки не стануть стирчати. Цим вона відлякує нападників. Спрут, він же восьминіг, ховається у розколенні на дні і змінюючи забарвлення, зливається з кольором скелі. Захищаючись, він стає плямистим, виставляє вперед щупальці і відразу стає більшим і страшнішим. Захищаючи вразливі частини тіла від ворогів, мокриця здатна згортатися щільним панцирним м'ячиком. Панцир черепахи – своєрідний одяг із щитків. Коли їй загрожує небезпека, вона ховає голову і лапи у панцир. Грав в піжмурки дуже нагадує полювання хижака на свою жертву. Той, хто ховається, намагається стати ніби меншим і непомітнішим, щоб його було і не видно, і не чутно. Скринька фактів Тварини, які мають жалу або отруту, часто забарвлені у червоний або жовтий колір з чорними смугами. Для того, щоб заховатися, більшість тварин маскується.